נחמיה, פרק ה' ותהי צעקת העם ונשיהם גדולה אל אחיהם היהודים. ויש אשר אומרים, בנינו ובנותינו, אנחנו רבים, ונכחה דגן, ונוחלה ונחיה. ויש אשר אומרים, שדותינו וחרמנו ובתינו אנחנו אורבים, ונכחה דגן ברעב. ויש אשר אומרים, לבינו כסף למידת המלך, שדותינו וחרמנו,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 ואקרא את הכהנים ואשביעם לעשות כדבר הזה. גם חותני נערתי, ואומרה, ככה ינער האלוהים את כל האיש אשר לא יקים את הדבר הזה מביתו ומיגיעו, וככה יהיה נעור ורק. ויאמרו כל הקהל, אמן, ויהללו את אדוני, ויעש העם כדבר הזה.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 ובין ימים בכל יין להרבה, ועם זה לחם הפכה לא ביקשתי, כי כבדה העבודה על העם הזה. זוכרה לי אלוהי לטובה כל אשר עשיתי על העם הזה.